навіть найповніших, домовий, коли фігурує, то хіба в одному, що найбільше в двох оповіданнях. Та й то з неявними слідами великоруського походження. Явна річ, що всі ці спеціальні лихі духи та нечисті сили, як і сам чорт, з'явилися в українському світогляді тільки порівнюючи дуже недавно, замість дохристиянського пантеїзму якщо тільки можна вважати за пантеїзм те, на що натякає наведена вища переробка біблейського переказу про вавилонську вежу. І те, що нам відоме тільки в досить неозначеному вигляді поетичних поглядів слав'ян на природу. Здається, не буде занадто сміливим зробити припущення, що в віруваннях до історичної доби навряд чи існував і дуалізм відомих східних релігій, і що ті самі соняшні та інші божества були і добрі, і лихі от того, як люди ставились до них та як до обставин. Досліди небіщика Антоновича о калдовстві в Юго-Западній Русі до начала 19 века Свідчать, що відповідна лагідність судових присудів у справах чарівництва залежала від того, що український народ не має тих демонологічних уявлень, що на Заході спричинялись до жорстоких переслідувань чарівників. Розміри нашої праці, як це ми вже зазначали, ніяк не дозволяють нам хоч трохи довше спинитися на забобонах щодо щасливих та нещасливих днів, зустрічі з ріжними людьми та тваринами, щодо наврочування, зав'язування вузлів, насилання хвороб та іншого лиха, приворожування кохання та взагалі спричинити лихо або запобігти йому. Над дослідами щодо цих забобонів Дуже багато працювали західні теологи. А досить переглянути славнозвісний трактат про забобони Т'єра, щоб знайти в ньому майже все, що зустрічаємо і у наших збірниках, та переконатися, що наші аналогічні забобони занесено до нас з Заходу. Більшість з них вже встигла у нас заникнути або набрати жартовливого характеру. Але деякі з них існують ще й досі. Серед них треба відріжняти прості приміти. Ну, наприклад, зайця, що перебігає дорогу, небезпеку розпочинати щось у понеділок тощо. Та певні вчинки, що мають мету або викликати певні явища, або навпаки усунути явища небажані. Такі вчинки можуть робити тільки знаючі люди, знахарі або знахарки, яких, між іншим, не слід плутати з великоруськими колдунами, що мають зв'язок з нечистою силою, та яким у їхніх вчинках допомагають чорти. Знахарі не знаються з нечистою силою, а навпаки – Вся їх чинність пересякнута глибокою, хоч і до певної міри апокрифічною релігійністю. Чинність ця з містом своїм зводиться головно до виконування в більш-менш винятковому зокіллі певних дій та до вживання ріжних засобів, вимовляючи закляття чи якісь магічні формули, що дають силу всім іншим вчинкам. Найчастіше для такої чинності вибирають або ранній ранок до схід сонця, або вечір, як зірки зійдуть, або ой ніч. Виконують ці вчинки на кладці коло води, поза хатою, коло покутя, на такому місці, де ніхто не ходив, тощо». Та полягають в тому, що дмуть на непочату воду, або кидають жар в воду, або зав'язують вузлики на хлібовинах у полі, закрутки завої, або нарешті просто промовляють певні слова.